Вийшовши з лікарні, повернувся до Києва і спалив усі свої начерки, рукописи, казав, що сміявся на двогнищі. Уявляю, це театральне видовище. Пам'ятаєте його сміх? Карбованого поступу вистачило тільки до машинного цеху. Тут між друкарською машинкою та різальним верстатом було самотньо й тихо. Зі щелин у дверях стриміли жовті леза світла. Загатний ступив на одне з них, і воно луснуло, зламане, знічене, а може йому хотілося почути жалісний хруст. Там, у цеху, смішні безглузді історії, врешті він їм не нянька, але якось тужно, ніби чимось завинив перед ними, кинути б усе, взяти валізу та їхати, їхати світ за очі за стіною в редакції реготіли, лементували, гуркотіли, ярмарок, кагал. Невже вони не розуміють, що зараз дорога кожна хвилина? Якась несерйозність. Без нього вони не випустять жодного номера, як тільки він поїде звідси. А йому колись терпець таки увірветься. Іван Кирилович почав думати, скільки важливих справ лежить зараз на його плечах. Та як йому ніколи і поволі мінився на обличчі. Серйознішав, глибшав, тоді заклопотано, докірливо сіпнув двері. В секретарській було справжнісіньке стовковище. Коректор, редактор, дружина редактора Василь Молохва, Віталька Дядько. На Івановім столі незворушно сидів гладкий у хатий песик. У його наївних очах гусла нудьга. Дядько зігнувся долонями рук об коліна, шию витяг. Тепер редакторів песик дивився тільки на нього. Голови обох були поруч, ніби ось-ось бутснуться. — Якщо ти, Віталько, навчиш Джульбарса гавкати, я тобі випишу за вчорашню статтю підвищений гонорар Запально гуляй вітер і вмовк. Усі причаїлись. Чекали. Тільки миша хрумкотіла за книжковою шафою. І раптом, дядько голосисто, смачно гавкнув. Гау! З несподіванки песик з усіх чотирьох ніби гумовий стрибнув у бік. Але вітальчине обличчя знову наблизилося. Гау! Гау! У круглих Джульбар своїх очах замерехтів переляк. Столи стояли тісно, і песик кинувся на втікача. По зведеннях, чернетках, гранках дядько, не відриваючи рук від колін, стрибав слідом і заливався молодим пристрасним гавкутом. Гау, гау, гау, песик, підсмикнувши куцого, п'яточкового хвоста наполохано скавучав та щодуху метлявся по столах. Нарешті загнаний безжальним переслідувачем у куток, він опустився на задні лапи, задер голову і щойно наблизилось ротати. Дядькове обличчя жалібно заскавучав. Вау! Товариші. історична хвилина! Гуляй вітер метнувся до дядька, тиснув руку, обіймав за плечі. Будьте свідками. Деякі терехівські організми знахабніли й твердячи мій джульбарс не гончий пес. Сьогодні всі чули його прекрасний дзвінкий голос. А тобі, Віталько, усього пролетаріату могорить з мене, ну й таланти ще, скажу я в тебе. Іван усміхнувся самими устами. Дядьської справді. Гавка в здібності анімаліст. Цього примітива гуляй вітра з його ситим псом так і кортить подражнити. Він стис руку, аби відчути холодний біль, і строго ступив до свого столу. В кімнаті повіяло холодом. Товариші, друкарня чекає на передову. Він відкрив теку з гранками. Платитимемо наднормовій Коректори поспішили до друкарні, мабуть новиною діляться, редакторів ПЕС, якого той купив у голови Трихівського сельпо за сотню карбованців, нарешті загавкав. Волохва з дядьком вийшли в бухгалтерію.